що мав цілий місяць люксусовий заробіток, дурний пан платив лиш за те, що рвав на лузі квіти і клав на підвіконня його кобіти. Якось її побачив справжня відьма. Отих гонорових м'ялковських, що коло млина живуть. Зуся ледве стримується, щоб не вийти за тумби для оголошень і не схопити малого негідника за вухо. Він не приїхав ні через місяць, ні через два, ні через три. За цей час зосі дізналася про відвідене Тадиком на півпідпільного будинку розпусти, що, виявляється, існував у їхньому славному місці. Ні, вона не поїхала до Варшави, як та дурна катажінка. Але Варшава після різдвяних свят приїхала до неї з вісткою про весілля Тадика. Про що всім розповідала його тітка? Про що всім розповідала тітка того зрадника? Тітка підступного лютого зрадника? Підлого. Підлого зрадника і убивці. Убивці її кохання і найсвітліших почуттів. Коли кількаденна істерика у Зосі минула, щось у ній сунулося. Вона стала вірити, що Тадик неодмінно вернеться до неї, на колінах приповзе до її будинку і проситиме прощення. А вона не простить, ні за що не простить. Вона, вона каже вбити себе, втопитися, стояти на колінах сорок днів і ночей без їжі води. Сося заплакала, бо не могла уявити таких страждань коханого, хай і зрадника. Звісно, вона великодушна, як і всяка королева, а тому простить. Але йому з безчещеному, зв'язком з іншою, з іншими, не повинно. Не повинно дістатися її прекрасне, чисте тіло. Її тіло, яке він і так осквернив, повинно знову дістатися йому ще більш оскверненим. Тремтячи всім тілом і душею, Зося найближчої ж ночі віддалася сусідові, старому холостяку Ловеласу Веславу. А далі все покотилося, наче візок із гірки. Вона більше не могла любити свого тіла, яке разом з нею скинули з п'єдесталу. Коли ж у містечку про неї пішла недобра слава, переїхала до Тарнува, де жив брат. Тут стояв уланський полк. І зовсім влилася, спочатку переживши конфлікт божновенька до кола дівчаток, котрі обслуговували уланів. Спочатку офіцерів, а потім не рядовими кавалеристами жолнежами. Це була ідеальна помста віддаватися простим і грубим хлопам із кресу східних, східних воєводств, бо ж у корінні Польщі служили на саме звідти. Втім, Через якийсь час Зося вже боялася собі признатися, що її тягне в ті дужі, часто брутальні обійми, де навіть не було місця пестоща. Потім був червоний кінь, на якого її підсадили дужі і також грубі руки. Хоча руки були не грубими, а, мов би, мов би бережними, так піднімають і ставлять кудись. Зося могла б заприсягтися, Крихку порцеляну, вазу, боячись, аби вона не розбилася. І був погляд, з яким вона зустрілася. Трохи насмішкувати, але більше збентежений. Так-так, збентежений і... І по-справжньому захоплений. А потім був коловорот із біки чоловіків, Жахливих їх із подругою голими. Її прихід до воріт полку... І та сварка, коли він, він, він назвав її курвою. Гірка правда ще більше її розізлила. Тепер народився план помсти безрідному хаму, котрий посмів її, її так образити. Один із офіцерів давно казав зовсім про своє кохання. Даремними були слова про її минуле. Вона відчувала. грав. Кшиштоф Собєський справді її кохає. Кохає сильно, стримано й пристрасно водночас. Граф давно пропонував їй поїхати до батьків у Варшаву. Вчинила хитро. Через подругу Рузю, кавалер якої служив у полковому штабі, добилася, аби надпоручника Собєського під якимось приводом забрали денщика – так вона вперто називала ординарця, і призначила йому іншого — Тякуба Меха. Зрештою, надпоручник був не проти, бо Мех був знаний як справжній служака. Щоправда, для самого Меха то було ніби пониження, але цього також добивалася Зося. А потім той шлях до вокзалу. Вона йшла тоді попереду, а перед тим досталь насолодившись його збентеженням і досадою — Здавалося, ось-ось він вистрелить у спину. Якщо й не вистрелить, то зіб'є з них, Повалить у сніг і копатиме ногами, і вона, вона не боронитиметься, або навпаки, закричить, і його посадять за насильство над нареченою офіцера. Яків пройшов усю дорогу мовчки, мов би справді не знав її, чи забув. Забув. Саме у Варшаві, точніше в палаці біля Варшави, розкішному двоповерховому палаці, переповненому кришталем, дорогими меблями й картинами, після ночі кохання в під'їзді, після щепалкишої ночі у просторі спальні, відведені їй, куди Кшиштоф прийшов, після всього цього, під час передвесільних відвідин палацу, саме до спальні, Серед темної серпневої ночі залетів чорний птах. Зуся відчула його присутність, лежачи поруч чоловіка, котрий годину перед тим шептав їй найніжніші слова, які вона досі чула. Слова сказані щиро.